Mărturisitorul Ermogen Eufrasie Eusebiu Eustratie Filip Grigore Ierotei Ignatie Agalianos Ioan Ioan Kaloken, Ioan Iosif Iosif Macarie Mărturisitorul Macarie Manuel Maximian Mihail Croniates Pavel Petru Reginos Sava, Sava, Sava, Serafim, Simon, Teoclit, Teagen, Teodor, Teodor, Teodot, Teonas, Timotei, Timotei, Timotei, Timotei, Agnostul, Vasile, Vasile, Visarion al Doilea, Zaharia, Zinovie, care cu dreapta credință ortodoxă au răspândit prin ei mucenici cuvioși bine binecredincioși. În împărăția ta, cea cerească, a ridicat. Doamne, din Dacia, din Tracia, din România, de Sfinții Apostoli și episcop Antim Ivereanu, Efrem Filiu Sirineu, Bretanion, Calnic, Gelasie, Ilie Nicet Niceta remesianu Nifon, Sava Brancovici, Teotim I., Teodosie, Iosif, Leontie Dosoftei, Varlaam I-ai chemat Împreună cu cei Din Serbia Carp, Clement, Eftimie Goraz, Grigore Ilarion, Ioan Partenie, Roman Teofilact, Elefterie Gabriel, Arsenie Daniel al Doilea Efrem, Eustratie, Ioanichie Petru, Sava Sava al Stav al treilea, urban, între arhierei tăi și între mucinicii tăi ai primit, fiindcă lumina ta au răspândit. Pentru roada ta sfântă au trăit și s-au nevoit. Cu unde lemnul bucuriei i-ai mulțit și cu el neamurile lor le-ai pecetluit Le-ai sfințit ca să rămână ortodox și ai rânduit, căci în inimile lor zdrobite Duhul tău sfânt a venit ca că taina și mucenicia inimii le